Mörkmorden heter den största skogen i norra delen av världen. För att komma fram till ensamma berget där draken Smaug ruvade på en stor skatt som tillhörde Thorin och hans tolv underlydande dvärgar måste man gå igenom mörkmorden. Sällskapet har klarat sig ur alla faror förut men då har de haft Gandalf med sig. Precis innan de trängde in i mörkmorden lämnade Gandalf dem. Det är inte mycket att säga om. Det var överenskommet från början. Och Gandalf hade minst annat att göra. Men alla var ledsna. Ja, riktigt sura. Ponnyhästarna som de fått låna av beorn var de tvungna att skicka tillbaka innan de gick in i skogen. Så att all maten och alla saker fick de nu bära själva. Det var mörkt och tyst där inne i skogen. Och mellan träden på båda sidor om stigen hängde mörka täta spindelnät med ovanligt tjocka trådar. Inga nät gick tvärs över stigen, men om det var för att den hölls fri genom något slags trolldom, eller om det berodde på något annat, kunde de inte räkna ut. Det dröjde inte länge förrän de började tycka lika illa om skogen som de hade tyckt illa om orkernas gångar. Och här var det ännu mindre hopp om något slut föreföljde. Men de måste traska på, långt efter det att de börjat längta sig sjuka efter en skymt av sol och himmel och en vindfläkt mot ansiktet. Luften rörde sig inte alls under taket. Det var alldeles stilla, mörkt och kvavt där. Till och med dvärgarna led av det, fast de var vana vid att gräva gånger i berget och tidvis klarade sig länge utan solens ljus. Och hobbiten, som tyckte om att bo i en håla, men inte tillbringa sommardagarna i den, kände sig som om man långsamt höll på att kvävas. Nätterna var värst. Då blev det kolmörkt. Inte vad vi kallar för kolmörkt, utan verkligen kolande mörkt. Så svart att man faktiskt inte kunde se någonting. Bilbo viftade med handen framför näsan, men han såg den inte alls. Kanske det är det ändå fel att säga att de inte såg någonting. För de såg ögon. De sov tätt sammanträngda och turade som att hålla vakt. När det blev Bilbos tur såg han det glimma till i mörkret omkring dem och ibland stirrade gula, gröna eller röda ögonpar på honom en liten bit ifrån, för att sakta slockna och försvinna och sedan lika sakta tändas på något annat ställe. Ibland glimmade de bland grenarna ovanför och det var de mest skräckenjagande. Men de ögon han tyckte minst om var ett slags fasansfulla, bleka, utstående ögon. Insektsögon tänkte han Inte vanliga djurögon Trots att det inte var så värst kallt ännu Försökte de tända vackdelar om natten Men det slutade de snart med Elden tyckte dra till sig hundratals ögon Vad det nu kunde vara för sina varelser Så aktade de sig med tid för att visa sig Helt och hållet i lågornas fladdrande svaga sken Och vad värre var Det kom tusentals mörkgråa och svarta malar som flaxade och surrade kring öronen på dem. En del var stora som en näve. Vandrarna kunde inte tåla dem, lika lite som de väldiga fladdermössen, svarta som stormhattar, så de avstod från elden och satt och halvsov i det oändliga, kusliga mörkret. Allt detta fortsatte i evighet, tycktes det Bilbo. Och han var alltid hungrig, för de var mycket sparsamma med sina förråd. Allt eftersom dagarna gick och skogen så precis likadan ut började de ändå bli ängsliga. Maten kunde inte räcka det oändliga. Tvärtom började den redan ta slut. De försökte skjuta äckor och slösade bort många pilar innan de fick en att falla på stigen. Men när de hade stekt den smakade den mycket illa och de sköt inga fler. De var törstiga också för de hade inte så värst mycket vatten och på hela tiden hade de varken sett bäck eller källa. Så stod det till när de en dag fann stigen avbruten av ett vattendrag. Det rann snabbt och kraftigt, men smalt tvärs över deras väg, och det var svart, eller såg åtminstone svart ut i skumrasket. Det var väl att beon hade varnat dem, för annars hade de druckit av det, hur svart det än var, och fyllt några av sina tomma vattenpåsar vid stranden. Som det nu var funderade de bara på hur de skulle komma över utan att veta ner sig. Där hade funnits en träbro, men den hade ruttnat och fallit ihop. Bara de trasiga pålarna stod kvar vid stranden. Där är en båt! Andra stranden! Vilken otur! Varför kunde den inte ligga gärna ligga här? Mm. Hur långt är det dit, tror du? Inte särskilt långt. En tolv meter skulle jag tro. Tolv meter? 30 skulle jag ha men jag ser inte så bra nu för tiden Nåja, 12 meter eller tolv mil Det går på ett ut, vi kan ju inte hoppa över Och det är inte värt att vada eller simma Ni hörde vad Beon sa om vattnet här Kan någon kasta över ett rep? Ja, vad skulle det tjäna till då? Båten är förstås bunden, så vi skulle inte kunna dra över den Även om vi fick fäste för repet, hur det nu skulle gå till Jag tror inte den är bunden jag kan inte säga säkert, det är så skumt här Men jag tycker det verkar som om den bara vore uppdragen på stranden Kasta över ett rep, ja. Vi har ju i och för sig de här järnkrokarna, men Dori är starkast Han skulle kanske kunna kasta så långt Å andra sidan är Fili yngst Och den som ser bäst näst dig, Herr Bagger uh, Fili, kom hit ett tag Titta där Kan du se båten som Herr Bagger talar om? Uh, Vad då? Ja, där, där är någonting. Ja, det kanske är en båt. Ja, då så. Knytt fast den här järnkroken i ett rep då. Och försök kasta över kroken så att den fastnar i båten. Vänta. Nu! Du missa. En gång till. Det var för kort bara, annars var det bra. Ett par decimeter till och kroken hade fallit ner i båten. Nu är repet vått. Jag tror inte magin är så stark så du tar någon skada av att bara röra vid en våt repstump. En gång till nu. Lite hårdare bara. Ej! Stopp nu! Du kastar för långt. Du har kastat in kroken i skogen på andra sidan. Om du nu tar hem på repet varligt så fastnar nog i båten. Så jag ja, där. Nu ligger den på båten. Få se nu om den har fastnat. Det har den! Chili, kom och hjälp. K kom och dra. Och ni också Oin och glo in. Å, oh, hej! Oh, hej! Oh, hej! Här kommer den. Vilken fart. Akta bara Ta hand om båten. Den driver in. Ta tag i repet och dra åt i båten. Ja, men vad släppte ni för, Chili? Lång, lugn, lugn. Jag har den. Vi ramlade. Den gav efter så plötsligt. Så är ja. Den var bunden i alla fall. Vad rep var starkast och att ni drog så pass bra, pojkar? Vem ska föra över först? Jag. Eh, Bilbo, Fili, Balin. följer med mig. Sen skickar vi tillbaka båten. Och då kommer Sili, Owen, Glovin och Dori. Eh, nästa omgång är Uri, Nuri, Bifur och Bofur. Och sista turen, Dvalin och Bomber. Äh, vet du vad? Varför ska jag alltid komma sist? Idag är det för baska med någon annans tur att komma sist. Du borde inte vara så tjock, Bomber. Eftersom du är det i alla fall så måste du komma med den sista och lättaste omgången. Och mucka inte emot, för det klarar du inte av. Vi har inga oror. Får jag ett rep till med en järnkrok så slänger jag upp det i träd på andra sidan. Sen är det bara att dra sig över med det repet och de som är kvar här drar tillbaka båten med det andra repet. Det är ingen konst. På detta sätt kom de snart alla över den förtrålade floden till andra stranden. Så där ja. Nu är vi över allesammans. Varför ska jag alltid vara sist? Åka inte nu. Kom ur båten så vi kan fortsätta. Sätta. Någon måste ju bli sist. Varför ska det alltid vara jag? Det är bara det jag frågar. Jag kan gärna vara sist nästa gång vi måste göra något sånt här. Vad är det? En gjort! Den kommer häråt. Hoppa undan. Den kommer rakt undan ur vägen. Den tänker hoppa över floden. Skjut honom Ja du fick honom Nej han fortsätter Tänk han kom över i alla fall <laughs> Jag fick honom i alla fall Han kommer inte långt inte <laughs> Ett god <praktiskt>, turin <laughs> Kom nu vi måste över igen Han kan inte ha tagit många steg Hur ska vi få hit honom nu då Tänk så mycket mat Jag vet jag vet Fili du följer bomber! i! han drunknar. Fort fort, han flyttar iväg. Fili. Jag, jag ska försöka. Gel! Gel! Här, ta emot. Ta tag i repet. Hjälp! Hjälp! Stå inte och glo, huggi, huggi, dra! Baska förbenade, förbindade klumpfot. Oh. Hur bara se åt egentligen. Han var ju över. Han stod ju för 17 på land. Men, prata inte där. Dra! <skratt> <skratt> Såja. Du hade en evig tur, Bomber Bomber, han fånar inte Du är ju land Du kan släppa repet nu Bomber Bomber Bomber, res upp nu Vi måste fortsätta Ja, men gör det inte till nu då Vad är det med honom Han andas i alla fall Han sover Sover det gör han faktiskt. Ja, men det är omöjligt. Kan har ju precis blivit räddad från att drunkna. Inte lägger man sig och sover just när man blir. Blivit... Men minns du inte? Vattnet i mörkråden är förtrollat. Det sa både Beon och Gandalf. Åh! Förbaskade förbenade schoksvok. Kan någon begripa hur han bär sig åt för att alltid klumpa till allting? Och båten är borta. Det är Bombers fel. Och vi som hade en stor saftig jordstek Liggande bara några steg in i skogen På andra sidan Vakna Vakna bomber Hoppa hoppa så får du soppa Nej, Det skinnar ingenting till Hör ni inte Det är några som jagar i skogen Jag undrar vad det kan vara för några mm, Vad det än är Så kan det inte föra med sig något gott för vår del Inte i den här skogen Kanske i orker. De satt en lång stund och vågade inte röra sig. Bomber sov med ett leende i sitt feta ansikte. Som han inte längre brydde sig om alla de bekymmer som plågade dem. Plötsligt syntes några vita hjortar. En hind och ett par kalvar på stigen framför dem. Lika snövita som hjorten hade varit mörk. De glimmade bland skuggorna. Innan Thorin han ropa till hade tre av dvärgarna hoppat upp och skjutit iväg några pilar. Ingen tyckte sträffa sitt mål. Hjortarna vände om och försvann bland träden lika tyst som de hade kommit och förgäves fyrade dvärgarna av sina pilar efter dem. Stopp! Stopp! skrek Thorin, men det var för sent. De uppskärade dvärgarna hade slösat bort sina sista pilar och nu hade de ingen nytta av bågarna som Beon hade gett dem. De utgjorde ett dystert sällskap den kvällen och deras dysterhet tilltog under de följande dagarna. De hade visserligen tagit sig över den förtrollade floden men på andra sidan den kravlade sig stigen fram precis som förut efter vad det såg ut och i skogen märkte de ingen förändring. Hade de känt till den bättre och tänkt på vad jakten och de vita hjortarna på deras väg kunde innebära skulle de i medeltida insett att de äntligen närmade sig den östra utkanten och om de hade hållit modet och hoppet uppe skulle de snart ha kommit till mera glest växande träd och ställen där solskenet trängde igenom. Men de visste inte detta, och de var tvungna att släpa på bombers tunga kroppshydda. Fyra i taget turades om att bära, medan de andra fördelade deras packning mellan sig. Om den inte hade blivit allt för lätt de sista dagarna skulle de aldrig ha klarat det. Men en sovande, leende bomber var en dålig ersättning för fyllda massäckar. Hur tung han än var. Efter några dagar fanns det knappast något kvar att äta och dricka. Inget matnyttigt växte i skogen efter vad de kunde se. Det fanns bara svampar och illaluktande örter med bleka blad. Efter ungefär fyra dagsmarscher från den förtrollade floden kom de till en del av skogen där de flesta träden var bokar. Först tyckte de att omväxlingen var uppmuntrande. Här fanns ingen snårskog och skuggan var inte så djup. Ett grönaktigt ljus omslöt dem. Och på sina ställen kunde de se ett litet stycke inåt på båda sidor om stigen. Men ljuset visade dem bara ändlösa rader av raka gråa stammar. Liksom pelar i en väldig skymningssal. De kände vinden fläkta och hörde den susa. Men suset lät sorgset. Några löv föll sakta prasslande till marken, som för att påminna dem om att det började höstas där ute. De shavade fram bland otaliga höstars döda blad, som över stigens kanter kom drivande mot dem från skogens tjocka röda mattor. Allt jämt såg bomber, och de blev mycket trötta. Ibland hörde de oroande skratt, ibland gjorde också sång på avstånd. Skrattet var alvskratt, inte orkskratt. Och sången var vacker, men den lät underlig och kuslig, och de kände sig inte tröstade. Tvärtom skyndade de vidare så fort deras ynkliga krafter tillät. Två dagar senare fann de att stigen bar ut för, och inom kort befann de sig i en dal som nästan helt och hållet fylldes av väldiga ekar. Tar den här förbaskade skogen aldrig slut, undrade Torin. Någon måste klättra upp i ett träd och se om man kan sticka upp huvudet genom lövtaket och få en överblick. Enda sättet är att välja ut det högsta trädet som beskuggar stigen. Någon betyder förstås Bilbo. De valde honom därför att den som klättrade måste sticka huvudet ovanför löverkets tak om det skulle tjäna något till. Och alltså vara så lätt att de högsta och smalaste grenarna bar honom. Stackars var inte så värst van vid att klättra i träd. Men de hivade upp honom i de lägsta grenarna på en kolossal ek som växte rätt över stigen och så fick han ta sig vidare så gott han kunde. Han banade sig vägen genom de hoptrasslade kvistarna som ofta smällde honom i ögat. Han blev grön och smutsig av den gamla barken på de större grenarna och mer än en gång halkade han och räddade sig i sista stund. Efter stora besvärligheter på ett svårt ställe där det inte såg ut att finnas några lämpliga grenar alls kom han nära toppen. Hela tiden undrade han om det fanns spindlar i trädet och hur han skulle komma ner igen om han nu inte ramlade ner. Till slut stack han upp huvudet ovanför lövtaket och då fann han mycket riktigt spindlar. Men det var bara små spindlar av den vanliga storleken och de jagade fjärilar. Lilbo bländades nästan av ljuset. Han hörde dvärgarna ropa långt där nere men han kunde inte svara bara hålla sig fast och blinka. Solen sken starkt, och det dröjde ett tag innan han kunde tåla ljuset. När han gjorde det såg han runt omkring sig ett hav av mörkgrönt, här och där krusat av vinden. Överallt var det fjärilar i massor. Antagligen var det ett slags purpurkejsare, en fjäril som håller till i ektoppar. Men de här var inte alls purpurröda, de var djupsvarta, sammetssvarta- utan någon urskiljbar teckning. Han tittade en lång stund på de svarta kejsarna och njöt av att känna vinden fläkta i håret och kring kinderna. Men dvärgarna, som nu stampade av otålighet där nere, började till sist skrika, och det påminnde honom om hans ärende. Det var inte lönt hur mycket han än stirrade, kunde han inte åt något håll se en ände på träden och lövmassorna. Hans mod, som hade stigit när han såg solen och kände vinden blåsa, en gåta ner i knäppkängorna. Det fanns ingen mat att vända åter till där nere. Som jag sa var det med själva verket inte så långt ifrån skogsbrynet. Och om Bilbo hade tänkt efter skulle han ha insett att trädet som han klättrat upp i visserligen var högt, men stod nästan längst nere i en vidsträckt dal så att från dess topp det såg ut som om träden runt omkring steg upp som kanterna på en väldig skål Och han inte hade någon möjlighet att se hur långt skogen sträckte sig Men han tänkte inte på det Och han klättrade ner fylld av förtvivlan Till sist var han nere, sönderskrapad, upphettad och olycklig Då kunde han inte urskilja någonting där i dunklet Hans rapport gjorde snart de andra lika olyckliga som han själv var Skogen fortsätter i all evighet åt alla håll och kanter. Vad i alls en dag ska vi göra? Och vad nytta det att skicka iväg en hobbit, skrek de, precis som om det vore hans fel. De brydde sig inte dyft om fjärilarna. Och det retade de bara ettor värre när han berättade om de sköna vindfläktarna. De var ju själva för tunga för att klättra upp och känna dem. Den kvällen åt de upp sina sista matsmulor. Och det första de märkte när de vaknade på morgonen var hungen som gnagde dem. Det andra de lade märke till var att det regnade och att det här och där droppade tungt på marken. Det påminner dem bara om att de också var brännande törstiga. Men inte var regnet till någon hjälp inte. Man kan inte släcka en förfärlig törst genom att ställa sig under några jätteekar och vänta på att en eller annan droppe ska råka falla på ens tunga. Den enda gnuttan tröst kom helt oväntat från Bomber. Han vaknade plötsligt, satte sig upp och började klia sig i huvudet. Han kunde inte alls räkna ut var han var eller varför han kände sig så hungrig, för han hade glömt allt som hänt sedan de gav sig ut på sin resa den där majmorgonen för så länge sedan. Det sista han mindes var kalaset hos Bilbo, och de hade mycket möda med att få honom att tro deras berättelse om alla de äventyr som de upplevt sedan dess. Det är som sagt mörkmorden. Vi är mitt inne i niden och den tar nog aldrig slut. Till skillnad från provianten som har tagit slut alldeles. Vad menar du? Har vi ingenting att äta? Inte en smula. Och varför skulle jag vakna? Ja, det är vi bara glada för. Vi har burit dig i flera dagar och det räcker och bli över. Jag som drömde så härligt. Jag var i en skog, mycket lik den här förresten. fast det lyste facklor och lampor som hängde i grenarna och där brann stora eldar på marken och det pågick en fest en fest som aldrig tog slut en alvkung satt där med en krona av löv och överallt satt alver och sjöng och vi åt och drack jag skulle inte kunna räkna upp allt som där fanns att äta och dricka och vi... Jag, jag brydde inte om att försöka heller vi är tillräckligt arga på dig redan. Och om du inte kan prata om annat så är det bäst du tiger. Om du inte hade vaknat så borde vi ha lämnat dig ensam i skogen med dina idiotiska drömmar. Det är min sanning ingen nöje att släpa på dig. Även om du har levt på knapparans zoner i par veckor. Du har inte blivit mycket lättare. Ja, nu måste vi vidare. Det är bara att dra åt svångremmen och fortsätta. Någon gång måste ju den här skogen ta slut. Jag orkar inte mer. Jag kan inte gå längre. Jag lägger mig ner och sover. Nähe du, nu får dina ben bära dig. Vi har haft nog av att bära på dig. Men vi kan väl stanna och vila en stund? Nej du, du om någon har vi vilat färdigt. Nej, nu tar jag inte ett steg till. Fortsätt ni. Om ni måste, men jag tänker ligga här och fortsätta min dröm Jag hoppas jag aldrig mer vaknar Vad var det där? Vad då? Ett ljus Det lyser ett ljus Och där, där, där är ett till Kom, vi går dit Ja, du har rätt, kom Titta där Eldar, facklor Precis som i min dröm Nej, nej, vänta Gå inte dit det är en bra bit från stigen Men om det nu finns mat och sådär Skinka kanske Och ägg och allt möjligt ja, ja, ja, ja, vi fick inte gå ifrån stigen Kom ihåg vad Beon sa Det är farligt Men det är säkert den där festen som jag drömde om Ja, det är inte mycket glädje med en fest Om man inte kommer levande ifrån den Men utan festen kommer vi inte att leva särskilt länge i alla fall De kanske har öl också Vad sa du att de hade? Jag menar, de dricker väl någonting till maten? Jag menar, Bomber har alldeles rätt, menar jag. Det är ingen större glädje med att hålla sig på stigen om vi måste dö av hunger och törst. Ja. Vad säger ni? Fili? Ja, jag vet inte. Det är klart att Bion sa faktiskt att det var livsfarligt att lämna stigen. Men samtidigt vet jag inte... Jag menar, Bilbo-bagger... Inte den enda som längtar efter lite mat. Nej. Jaha, hur ska vi göra nu då? Vad säger ni andra? Dvalin? Balin? En lång stund resonerade de fram och tillbaka. Och slutligen kom de överens om att skicka iväg ett par spejare som skulle smyga sig fram i närheten av ljusen och ta reda på hur det förhöll sig med dem. Men så kunde de inte ena sig om vem som skulle skicka skickas iväg. Ingen verkade angelägen om att kanske gå vilse och aldrig hitta sina vänner igen. Till sist fick hungen avgöra saken, trots alla förmaningar. Bomber pratade nämligen i ett kör om alla de läckerheter som i hans dröm hade serverats på skogsfesten. Alltså väg de alla av från stigen och dök in i skogen tillsammans. När de hade krupit och kravlat ett bra tag kikade de fram bakom stammarna in på en glänta där en del träd hade huggits ner och marken blivit jämnad. Det var en massa alvliknande figurer, alla klädda i grönt och brunt. De satt i en stor ring på kubbar och fällda träd. Men det allra härligaste var att de åt och drack och skrattade glatt. Lukten av stekt kött var så hänförande att alla dvärgarna och hobbiten rusade upp utan att rådgöra med varandra och klev in i ringen med en enda tanke i huvudet. Att tigga om lite mat Men knappt hade den första stigit fram i gläntan för den alla ljusen slocknade som genom ett trollslag Någon sparkade i elden Den slog upp i kaskader av lysande gnistor Och dog ut De var förlorade i ett mörker Utan en skymt av ljus Och kunde inte ens hitta varandra Åtminstone inte på en lång stund Efter att vilt ha famnat omkring i mörkret Snubblat över stockar, törnat ihop med träd och skrikit och ropat tills de måste ha väckt varenda levande varelse i skogen vida omkring. Lyckades de samla sig i en flock och räkna varandra med hjälp av känslan. Vid det laget hade de förstås totalt glömt bort åt vilket håll stigen låg och var hopplöst vilsegångna, åtminstone till morgonen. Det var inget annat att göra än slå läger för natten på stället. De vågade inte ens leta efter matresterna på marken. Så rädda var de att komma ifrån varann igen. Men de hade inte legat länge. Bilbo hade knappt hunnit dåsa till. För en Dori som hade fått första vakten högutviskade. Ljusen tänds igen där borta. Och nu är det många fler. Uppfod de allihop. Mycket riktigt. Inte så långt borta fladdrade dussintals ljus. Och de hörde tydligt röster och skratt. Sakta smög de fram i gåsmarsch Och var en rörde vid ryggen på den som gick framför När de kom nära alverna sa Thorin: Den här gången rusar ingen fram Ingen får röra sig ur fläcken förrän jag säger till Jag skickar fram Herr Bagel först Så får han tala med dem Honom kan de inte vara rädda för Men jag för dem då, tänkte Bilbo Och jag hoppas i alla fall att de inte ska göra honom illa När de kom fram till randen av ljuskretsen Knuffade de plötsligt till Bilbo bakifrån Innan hann han sätta på sig sin ring Hade han snubblat fram i det starka skenet Från bålet och facklarna Och gick lika illa den här gången Tvärt slocknade alla ljusen Och det blev nermörkt Om det hade varit svårt för dem Att finna varandra förra gången Var det ett värre nu Och Hobbiten kunde de inte alls hitta Varje gång de räknade skalan Blev det bara tretton de ropade och skrek, Bilbo bagger, hobbit, förbaskade hobbit, din rackans lille hobbit, var är du? Och så vidare. Men inget svar fick de. De höll just på att ge upp hoppet när Dory av en slump snavade över honom. I mörkret föll han över något som han trodde var en stock. Och så upptäckte han att det var Bilbo som låg där hopkrypen och sov gott. De måste ruska om honom ordentligt för att få liv i honom. Och när han vaknade var han inte alls belåten. Jag som drömde så härligt. Jag drömde om en stor, jättegod middag. Du milde. Alla har blivit som bombur. Berätta inga drömmar. Dröm i dagar inget att ha. Bättre får jag väl inte i den här hemska skogen. Men ljusen skulle tändas igen i skogen. Längre fram, när det hade lidit ett bra stycke på natten kom Chili som hade vakten och väckte dem alla. Han sa Det riktigt strålar och flammar där borta hundratals facklor och många bål har händs plötsligt genom trolleri och hörs som de sjunger och spelar på harpa. Efter att ha legat och lyssnat en stund kunde de inte motstå sin önskan att gå fram och be om hjälp en gång till. Så steg de upp igen och den här gången gick det illa. Festen som de nu såg var ännu storslagnare. Och i spetsen för en lång rad gäster satt en skogskung med en lövkrans på sitt gyllene hår. Mycket lik den som Bomber hade beskrivit från sin dröm. Alverna skickade skålar sinsemellan och över eldarna. Några spelade harpa och andra sjöng. På sitt glimmande hår bar de blomsterkransar. Gröna och vita edelstenar gnistrade i deras kedjor och på bälterna. Glädje präglade deras andletsdrag. Hög, klar och vacker göd sången, och Thorin steg fram i alvernas mitt. Djup tystnad föll mitt i ett ord. Alla ljusen slocknade. Eldarna gick upp i svart rök. Stoft och aska fick dvärgarna ögonen, och återfyllde fyllde skogen av deras rop och skrik.